Qumay uti' illaha wa rasoolahu faqad faza fawza nadi ma emma ba'd fa inna asdaqa al hadithi kitabu Allah wa khaira al hadhi hadhiu muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharrul umur muhdathatuhaa wukullu muhdathat bid'a wukullu bid'a'tin dhalalah wukullu dhalalatin finnar vallaha izra tundaluwa Siddhu flasim urdu'i imratallahu suhana wa ta'ala Të dy emra janë emri i Allahut të subhanahu wa taala subhan El Subuh dhe emri i dytë është El Quddus. Fillojmë me shpjegimin e këtyre emrave nga ana gjuhësore. Emri i Allahut të subhanahu wa taala El Quddus në gjuhën arabe përmban dy kuptime. Kuptimi, par, kuptimi par, i parë Kuptimi i parë i këtij emri el-Quddus, i cilë është në formën furul, furul, që të regonë që kjo dhe të cilësia është në formën më të lartë, të këllohë subhanu e ta'ala, vjen nga fjalla el-Qadës, që do thot pasërti. Dhe më thonë el-Quddus, vjen nga fjalla el-Qadës, që do thot pasërti. Dhe me këtë dhe kuptimi, gjithashtu e përdorin dhe banorët e hijazë, dhe me thonë me këzë në medinës. Sot Allahu subhanahu wa ta'ala wa nehumu nusbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ta Suret Bekara 30. Sot Allahu subhanahu wa ta'ala ne të bëjmë të تسbih, a neqaddisu lak. Ka thën zëdjaqi, zëdjaç në shqipimin e kësaj pjesë të ajetit, nuqaddisu lak do thotë i pastrojmë vetën tona për ty o oh Allah. Prandaj është thujtur edhe gjamia e cila është në Aksa, është qytur Betul Maktis, në më thënë shtëpia e pasërtis, ose sepse është vëndin e dhe cili njeri u pastronë njënahët e ti. Thotë el Ferra, el Ardhul Muqadese do thëtë toka e shenjët e pastor, edhe ka përshëllim që kjo është toka e Damaskut, e palestinës dhe një pjesë e jordanis, gjithë është zhëquët rruhër kudus, Gjibrili a.s. që dhe thotë shpirti i pasrë, dhe shenë të rri që themin e gjunë shqipët dhe thotë pasrëti. Edhe kuptimi është që është kryuar nga pasrëtia. Ndërsa disa djetarë thonë, që Gjibrili a.s. më shqyët rruhër kudus, sepse e jesbet pasrëti nga Allahu subhanu e talë, cilë e shpallë e talë, çi izbëjnë njerëzve. Kuptimi i dytë i emrit Allahu subhanahu wa ta'ala al-Quddus, subhanahu wa ta'ala al-Quddus ose nfali al-Quddus, përse ka ardhur al-Quddus nga uraba. Kuptimi i dytë është el-Baraka, që do të thotë begratë në gjun shipë. Prandaj edhe disa dijetar kan thënë që al-Ardhu al-Muqaddasa, toka që quhet al-Muqaddasa, do të thotë toka e beqatshme edhe këy mendim është mendimi i Qatadës edhe një për dietar tjetër gjithashtu quhet Ibnul Arabi edhe është bazuar në këtë mendim në mendimin e tij në fjalën e Allahut subhanallahu te ala në sura isra në vjetin e parë që thot subhanalladhi esra biabdihi leyla min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladhi barajna hawla tutallahu subhanahu te ala i pasër është e nga gjithë dhët me eto se ilartë është Allahue i cili e mori robin e ti natë nga gjëmi e haremin dhe nga qabja, për në gjëmi në aksa, rreth të cilis ne kemi vendosur beriqet, begati. Edhe kjo tokë në cilën Allahue, Allahue në tregun këtu që është tokë e begashme, kjo është tokë e shendë, edhe panethon dhe djetarë që El-Qudus ose El-Kadas, El El-Kades do të thotë begati. E. Përndaj dhe emri Allah subhanu e talë këtë dus përmban një në të dy kuptimet, që thamë. Argumente për këtë, për këtë emër kemi dy ajetët kërën ore dhe në të vetme të ajetët cilët fasim për këtë emër ajeti parër është nësuar në hasher 23 që thotë Allah subhanu e talë ku Allahu leni la ilaha illa hua el meliku lë këtë dus kjo është Allahu nuk ka të adhuruar tjetë përveçti aji është sundu e si edhe el-Quddus. Që e thamë se që farë këpë ti mi ka. Gjithashtu e jetit dytësh në filimi në surash el-Gjumu'a. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, yusebihu lillahi ma fi sëmauati o ma fi l-ardhi l-melik, il-Quddus, il-azizi, il-hakim. Allahu në madhëruar, lafderon, qajnë i qije dhe që kanë qajnë i tokë, sepsa edhe në më thënë, a i është sunduësi, el-Quddus, në më thënë, Nëse do të përmend në, për në, në kuptimin për e parë do thotë i pastër nga çdo e mbet dhe el aziz el hakimi që kemi shpjeguar në një partë të emrave. Kuptimi i këtij emrit për Allahun subhanuhu teala, Fath ibn ul Qayyim, El Quddus do thotë i pastër nga çdo e keqe dhe nga çdo e mbet. Siç kanë thënë dietarët e tafsirit në shpjegimin e këtij emri, vazdon Fath ibn ul Qayyim, kanë thënë ai është i pastri nga gjdo e metë edhe nga gjdo i gjithë që nuk i përshtatët ma dhështi së ti Thotim në gjeriri në shpjegimin e fjallës Allah subhanu wa ta'ala o nakhnu nësebbiho bihamdike o nukaddisu lek i thonë me lajket o nakhnu nësebbiho bihamdike dhe më thënë ne në adhurimin tonë të pastrojmë të nga gjdo të metë që mund të tamveshën ty ata që të bëjnë shok ty edhe të falem i ty, kështë falem e lajkeve, që ka përmendur Allah subhanu Subh dhe ta'ale në surën Bekara. O nukat disu lek, thot ibn Gjeri në vazhdim, o nukat disu lek dhe të thot që ne të atribojmë ty cilësit po, e plota, cilësit e pasërtis, larkë gjithët keqe, larkë gjithët meta. Thot imam el Bejhë haqi, prajimin Allah subhanu dhe ta'ale në al kudus, dhe thot, dhe thot që është i pasër ti nga të gjithat metat, është i pasër dhe nuk ka fmi dhe asë shok edhe kjo është cilëci që i takon që një sti. Thotim amel gëzali, el kudus është i pasër nga shdu të cilëci të cilën mund të perseptoj mund të, të perseptojnë shqisat e njërjut. Do thotë që shqisat e njërjut nuk mund të arrinë, do të ta shohin Allah subhanu ta'ala, ose ta të gjënë felë në ti, vetë nëse të shohinë Allah i më dheruar, edhe këtë gjëgjë në shpikuar në më parë, thot as nuk mund të përfetërojdojt një riu në mëndin e ti, edhe as nuk mund të i vi një riu në zemër. Edhe këtë të rgonë në mund që Allah subhanu ta'ala nuk i njën kërjesat dhe kërshit, nuk i njën kërshit dhe që do të rgojnë më më gëzali. Thot i pasur nga thëmetat i cili ka të ciliset të plotë në gjithë aspektet. Edhe fjalë fjalë titull shoqërim Imam al-Alusi, al ju menin kuptimin gjithashtu do zhidin, njithin, njithin, Përse, për emir, Allah, të kemi në alusi një gjë ka thënë. Për sa i përket emrit Allahu subhanahu wa taala subuh, kuptimi gjuhësor, kuptohen domosdoshmërisht do shikonin që kanë një ngjashmëri këto dy emra. Edhe ne kemi folur edhe në fund fare dhe kemi thënë, kemi treguar ndotjet edhe fjalim në Haxhas Qalanit që Nëse dy emra kanë kuptime të ngjashme, çu nuk do të thotë që ato nuk kanë nuk kanë emrat Allahu subhanahu wa taala të dy, sepse nuk kanë në, në, në të ndonjë gjë domthon se në një kontradiktë, por kunda se mund të vinë dy emra ose disa emra me kuptime të ngjashme, shumë ngjashme ose me kuptime të njëjta, megjithse nëse më në fund kimi treguar që dietaret kanë rënë në kontradiktë që ka në gjuhën arabes sinonime apo jo edhe mendimi më me i saktë dihetaror është që nuk kanë gjënë arabisionime dhe kjo tregon domosdoshmërisht që dhe emra emra të njëjtit nuk ka edhe pse mund të kenë kuptime të ngjashme por kjo varet pas sa nga dija e njeriu për të arritur për bërë dallimin ndërmjet emrave të emra Allahu subhanahu wa taala. Ideja e emrit Allahu at-Subuh vjen e fjalë at-Tasbih që ne themi subhanallahu subhanallahu Subh zotot. At-Tasbih në gjuhën arabe do të thotë at-Tanzih, kështu thotë ta pasorsh Allah ngjëjë me ti dhe më thëmë të mosin veshesh Allah o të metat. Thot imamil Ezheri, Subhan Allah, thot imamil Ezheri, fjale Subhan Allah dhe thot që ti e pasron Allahun nga të metat njërzore, dhe më thëmë që Allahun nuk ka fmi, nuk ka zgrua. Thuhet, një mendim tjetër, që Subhan Allah dhe thot që ti e pasron Allahun nga zhdojqe që nuk i përstatat ma dhështi së ti. Kjo emër, edhe kjo është emër i parë ja të gjithë mësimet që kemi trajtuar deri më sot, i cili nuk është përmendur në Kur'an, por është përmendur vetëm në hadithet e sakta të profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Këto hadithe transmetohen nga Muslimi, Abu Daud dhe En-Nesai, ku tregon Aisha radhiyallahu anha se profeti sallallahu alejhi dhe sellem thoshte në ruku dhe në sejdë subuhun quddus rabbul malaiketi war ruh. Subuh quddus, kuptimi është që i pa asor Allah ngjëloj met ti e zoti me lajkëve dhe i shpirtit shenjtë. Këto gjë e thoshte profeti sallallahu alejhi wasallam në ruku dhe në sejdë. Edhe ky hadith është argument për vërtetësinë e këtij emri. Kuptimi ti wa subbuh, wa gjithë gjithë. Subbuh, thot, i tij për Allahun subhanuhu teala kemi fjalën e zjagjale që thotë subuh do të thotë që Allahu subhanuhu teala është i pastër nga çdo gjë e keqe. Gjithashtu thotë elhalimi subuh do të thotë i pastër nga çdo mëti cilësitë e tij nuk janë si të cilësit e njërë e kryesave, sepse ato kanë ardhur më basi nuk e kështonin, edhe fjallet të sbih dhe thotë pastërim është demet. Qërë përfitohin bërë këture emrave? Pastërtia e plotit ta këmvetëm Allah, Suhanu e Teala, në gjitha aspektet. Aji është i pastëri el kudus në emrat të cilësit e ti në veprat e ti, Emre dhe ti janë të gjithë të bukur, të mirë, të plotë, në gjithë aspektet. Nuk kanë të shërë, nuk kanë të të keqe. Gjithashtu dhe të të si dhe ti janë të larta, nuk kanë të të mangësi. Si kurse dhe vepër dhe ti janë të gjithë a urtësi, do të të vendosi në vëndën e vetë. Janë të gjithë a urtësi, kërë nëri dhe nëtë nuk kanë të asiloj mangësie. Allahu subhanu e taala është dhe lë kudus i pasë e prejdo të metë i i paanse për çdo mangësië. Prandaj edhe profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte në duan, të cilën e bënte në hyrje në hyrje kur fillonte namazin, ndërtjer thot: "Wal khayru kulluhu fi yadeyk wa sharru laysa ilayk." "E mira janë të gjitha në duart e tua, ndërsa e keqja nuk është tek ti." Edhe kemi shpjeguar të gjatë se çfarë kuptimi ka, kur kemi folur për emrin Allah subhanahu wa ta'ala al-Hakim që kjo e njehuta ku Allah subhanahu wa taala dhe kjo gjë këtë gjë e përmban ky emër për cilin po flasim, po flasim sot, to dy emra El Quddus dhe As-Subuh. Po të vendim disa shembuj që vërtetojnë të idetë të cilën po e tregojmë. Pra këtyre kemi e para gjë që Allah subhanahu wa taala është i pastër dhe nuk ka ortak të as rival. Prandaj thotë Allah subhanahu wa taala Allahu la ilahe illa hu. Ky është Allahu nukata dhurët i të kruveqtë, jitha që të thotë Allah subhanu wa ta'ala, që në huë Allah wa had, Allah së mëtë, dhe rëfund, jitha dhini. Allah subhanu wa ta'ala, jithi pasrën, nukafmi, dhazgurëa. Wa annahu ta'ala, jithdu rabbina, matëkhezë sahibetën wala waleda, dhëk të gjëka thënë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dh Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala siç e ka treguar vetë Kurani as nuk vdes dhe as nuk fle. Faktiqisht për çështjen për këtë për këtë lutësisht që duan mohuar nga Allahu subhanahu wa taala, po i tregojmë për të vërtetuar këtë emër për cilin po flasim. Sepse në të vërtetë nuk është nuk është e pëlqyeshme që ta përshkruajmë Allahun subhanahu wa taala vetëm me Se siçi duon më hor duke thënë nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu, sepse vetë Allahu subhanahu wa taala tullui cilësisht e ka përmendur në Kur'an në mënyrë të pakë dhe jo të shumtë. Sepse në të vërtetë ato nuk janë lavdërim nëse nuk përmbajnë pohimin e të kundërtës së tyre. Prandaj kur themi që Allahu subhanahu wa taala nuk vdes, do të thotë që jeta e tij është e plotë në të gjitha aspektet. Dhe kur themi që nuk fle, do të thotë që jeta e tij gjithashtu është e plotë në të gjitha aspekti. Përndaj dhe njërzit, besimtarët që dhëhyn në gjenet, nuk kam përfjetur gjumë. Në një këtë regojnë që jetë atyre është më e plotë. Përndaj dhe në gjenet nuk flenjë gjumë. Thotë Allahu Subhanu wa ta'ala, vë wa të wakkel alën hajjën ladin la jemutë, më shtetju aty që është i gjallë dhe nuk shdes. Allahu la ilaha illahu alhajju alqajjum, la të akudhu sinatu u ala nëmë, ajetin kursi që e dini vetë, Edhe shkose sa e çuditshme thot Allah subhanahu wa taala wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, mbështetju te gjalli i cili nuk vdes. Pse ka thënë Allahu pikërisht mbështetut i gjallën që nuk vdes? Dhe se të gjitha krijesat vdesin. Edhe nëse ti do të mbështetesh te dikujt që vdes, do thotë që mbështetja jote do shkon të shkonë te dëm. Mendon pak, nëse ti do marrësh do do shkosh të blesh një mall në një dyqan dhe ai do të japë garanci një vit. Mi pai nuk ka garanci për veten e vet, mos vdes nëse. Ate me të fardë dhe e për shfarë dhe e për dy garanci E për garanci për diska që e jese ka vetë ndorë Kështu është që, dhe qështja e kërjesë e vëtë gjitha Për nërë dhe Allahu Subhanu wa ta'ala I ka tërguar njëri nuk ta jeti cilësi Të cilësi në për të kuptoj njëri ju I mështetët Allahu Subhanu wa ta'ala me të vërtet Ua të wakë këllë alë hajjë lëdhjë lajë mutë Ndhe kjo tërgun që e shi pasër p thotë Allahu subhanu wa ta'ala në hadithin këtësi ja i badi, inni harram të dhulma ala nëfsi, wa gjaaltu hu bëjnëku mu harrama, fa la të dhalamu. Thotë të robrit e mi, unë e bëra haram dhulmin për vetën time pra ne më se bëni për adresin njëri tjetërit. Edhe bërak për adresin për ju haram pra ne më se bëni për adresin njëri tjetërit. Edhe kjo të rëgon që Allahu subhanu wa ta'ala shë pasë nga për adresia edhe n Kërë folën për Allah subhanu ta'ala, u të reguën të dukuar, e than, o inna la nedri, a sharrën u ri dhe bime në fil ardhë. E than, dhe ne nuk edhim, a sharrë është dashur për ta që janë tokë, dhe nuk than, a sharrë dhe që Allahu për ta që janë tokë, përësujë se që Allah subhanu ta'ala është dheve për tijë e që e bënë, nuk kanë të sharrë. Dhe në këtër gëndu që Allah subhanu ta'ala është që dhe për detyra ngjitha hajër. Edhe pse sherr regjiston tek njerëzit, por ajo Allah subhanuhu teala nuk ka sherr, sepse Allahu i madhëruar e ka vendosur në një vendin e vet dhe ne kemi thënë që sherrri është vendosja e gjës jo në vendin e vet. Ndërsa pse ajo gjë është sherr për ne, kjo është vetëm në aspektin tonë në, në syrin ton. Bini edhe për besimtarël në e mirë, nëse ai bën durim, e keqja për të është hajër. Sikurse edhe hajri, nëse falënderon për të është hajër të ka Allahu Subhanu Wa Ta'ala në përfundim Gjithashtu Allahu Subhanu Wa Ta'ala është i pasë e për gjinjeshtërës dhe kjo të rgonë që përëntimin e tia ja në gjithë vërteta edhe përderi sa i ka përëntuar besintarëve që difusin gjënet atë do të plëtëse përëntimin e tyre Allahu Subhanu Wa Ta'ala i kanë dhënë fjalën besimtarëve që të futin në xhenet, që të shkojnë në xhenemin, do ta plotësojmë këtë premtim që u ka dhënë. Tha turma i madhëruar, më nëse të kuminjallahi haditha, dhe kush mund t hërmë t hërmë të thotë fjalë më të vërtetë se Allahu subhanahu wa taala? Wa'ada Allahu haqqan, u men asduq min Allah, qila. Ky është premtimi i vërtetë i Allahut, dhe kush mund t hërmë t hërmë të thotë fjalë më të vërtetë se Allahu subhanahu wa taala? Edhe është për të çuditur për disa grupe të humura, të cilët kur thua që Allah subhanahu wa taala është i pafaqesë për të gjitha gjërat, vin fusën logjikën dhe thon lejohet nga ana logjike, siç e ka thënë Xhidirrazi, që është një imam me prej, prej dietarëve të Esharive, e ka përmendur këtë gjë në një libër në vetë muallemin imamin ishte dietar i cili ka vdekur Allah mëshiroft, dhe tregon që Rrazi është nga ato persona të, të cilët thon, të cilë domthon të cilët thonë që lejohet që Allah subhanahu wa taala t'i je, kështu thon ata. Logjikisht, kjo është fjala e tyre, domethënë fjalësh harive, sepse ata ajoën përparsi logjikës, duke e lënë mbrapsht Kur'anin dhe Sunetin, edhe rezultati është që ata nuk e dhan hakun Allahu subhanahu wa taala në këtë emër të lart, i cili është El-Kuddus, Es-Subuh, ta pastrojnë as çdo mëti Allahun e mëdhuruar. Përkundazi pastrimi i tyre ndaj Allahut subhanahu wa taala është duke i mohuar të cilët e tij. Ajse kanë arritur në atë gradh që kanë mohuar gjithçesit Allahu subhanahu wa taala ose kanë bohur vetëm 7 ose 11 ose 13, siç bën disa disa prej tyre. Ai zonjë prej dietarëve se, se Levet ve ka thënë që këta njerëz, duke mohuar ai shumë zicit Allahut, këta njësoj si një person i cili thotë ty, un kam, thotë un kam në bahën e shtëpisë time një, një një palm. Por kjo palm nuk ka rrënjë, nuk ka as trong, nuk ka as deg, nuk ka as gjethe, nuk ka as fryta. Atë më thuaj that çfarë pa më pasën pasën shtëpinë vetë ai. Kështu që përfundimi këtyre njerëzve, të cilët duan ta pastrojnë Allahu, duan ta vërtetojnë të llojë emri, këto do të emrat Allahu subhanu te ala, duke i mohuar gjithçesit të tinë në të vërtet. Kan mohuar Allahu subhanu te ala. Edhe sa to Allahu subhanu te ala është i pastër për çdo tmetë, edhe për i varfërisë, të cilën ja veshën çifutët, Allahu është kotëroft dhe i mollkoft. Fathullahu subhanahu wa ta'ala wa qalat il-yahud yadu llahi maghlula Fathullahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuha an-nas antum al-fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyu al-hamid O njerëz, ju jeni të varfër për Allahun dhe Allahu është i pasur, ndosë për çifut kanë thënë Allahu subhanahu wa ta'ala qad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghnia' Edgjoj Allah fjalën atyre të cilët thonë Allahu është i varfër dhe ne jemi të pasur, ngaqë Allahu subhanahu wa ta'ala kurkojt çifutët shpenzojnë e thaan kush për ju është mend mendel ledi ju kërllallah qardh alhasanen kush për ju është një borx on Allahut qëllimi është i për Allahun subhanu teala e thaan çifutët Allahu pason me borx e dhe Allahu subhanu teala e mallkoi gjithashtu thaan çifutët që Allahu subhanu teala i ka dorën e mbyllur Allahu është i pastër prej fjalëve të tyre sepse ai është subhan alquddus e thaan që Allahu është koprac Allahu është katarrof në xhennem Pra në thotë Allah subhanu wa ta'ala o kalët i lehudu i do Allahi më gëllule e thanë që i futët dhe ora Allah o të shëmbyllur, dhe më thanë nuk jep gullet e i dihim të mbyllur e qofën duar të tyre o loinu bi ma kalu dhe thmankur janë për të që thanë beli e dahu me besuta tanë ju më fiku kejfe i sha për kundra zi, më duar të ti janë të shtrira edhe mbyllu e jetë nuk e thanë Allah subhanu wa ta'ala ju më fiku kejfe i sha shpenzonës që si të të pse ka fenomon shpenzosi citë si të dëshiroj. Sepse mbase njeriu mund vë për disa duart Allahut që kanë shtrirë atë pse nuk m'i e bua. Por thotë Allahu shpenzosi të dëshiroj. Domethënë e vendos pasurinë ku do dëshiroj dhe varfërinë ku do dëshiroj me urtësinë e tij. Sepse nëse e mbani mend të kemi përmendur të tjerë, disa njerëz nuk vlen për ta vetëm se varfëria, disa njerëz nuk vlen për ta vetëm se pasuria. Atyre që Allahu subhanallahu te do të mirë, që ti ruaj nga nga kufri, ti ruaj nga mohimi, ti ruaj nga të keqja. Prandaj Allahu subhanallahu te është pranë riskun me të saktimin e tij me urtësinë ti, e tij, edhe kjo llojje tregon që ai ishte i pasur në asaj mëte, edhe nuk i punë patrinësi as kujt. Gjithashtu çdo gjë do zhduket, do ngeles Allahu subhanahu wa taala, edhe kjo gjë vërteton këtë emër, sot Allahu i madhruar, kullumā 'alayhā fān wa yabqa wajhu rabbika dhul-jalāli wal-ikrām. Përfitoni vllezer kur të shkatërrohet çdo gjë, kur shkatërrohet universi dhe çka bënd atij ngjënë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala sepse Allahu nuk zhduket ai është pa fillim dhe pa fund siç e kemi përmendur të gjë gjithashtu te kemel Allahu al-awalu wal-akhiru wal-zahir wal-batin pande se Allahu i mëdhuar çdo gjë do të zhduket do të ngjele fytyra zotit tënd i cili është posedues i madhështisës së bujaris Allahu subhanahu wa ta'ala është i pastër nga shembujt nuk ka shembull nuk ka si asnjë zgjë Për në thotë Allah i më dhuruar, lejë se kemi të lieshej u hua sëmi o lëbësirë. Nuk ka se si njëzgjë dhe jështë dhe gjurës e shikuasi. Thotë i mamë shënkiti, për mëndi e këtyri du emrëve sëmi o lëbësirë, në, në fund të këtia jeti, ka një lëveçërie, dhe thotë, po të shikosht në gjitha kërjesat, ose shumica të tyre të cire të, të, të një gjalla, ka nësue dhe veshë. Çdojë krijesat pothuajse të gjitha kanë sy dhe vesh, edhe shikojnë edhe dëgjojnë. Ë megjithatë ato nuk i ngjajnë Allahut subhanuhu te ala. Dhe kjo do të thotë që Allahu mëdhor nuk është nuk i ngjajnë krijesat dhe asgjë nuk i ngjajnë atij asgjë. Megjithëse këto cilësi janë cilësi që ekzistojnë te krijesat, e megjithatë Allahu nuk i ngjan asgjë. Dhe as nuk mund të përfitojë dot njeriu kurr. Dhe çdo përfytyrimi i njeriu për Allahun subhanuhu te ala në të vërtetë do të thotë që një njeri usa si ka kuptuar këto dy emra Subhan Quddus. Do të thotë që një njeri ush larg të vërtetës Allahu Subhanuhu Teala dhe larg njohjes së këtyre dy emrave që tregojnë se Allahu është i pasur nga çdo lë përfiturimi i njeriut. Kështu që pasurtia e Allahut Subhanuhu Teala është e plotë. Ndërsa pasurtia e krijesave është e mangët. Kështu që njerëzit pastron pesë herë ditë burtofalur ose pastron duke u lar dhe me gjithë ato ata bëhen pisprap. Ata përpiqen pastron duke bërë punë mirë dhe përsëri bie në gjunafe. Prandaj njeriu ka nevojë gjithmonë të kthehet Allahu subhanuhu teala që dhuroj pasër ti dhuroj pastërti pra dhe salam salam, thot, khatta, të afroj pranë vetës tij që ti të pastër. Prandaj edhe profeti sallallahu selam thotë kulubni adem khata'u khayrul khata'ina tawabun. Të gjithë bi të ademit janë gabimtarë dhe më të mirë gabimtarë janë ata që pendohen kthehen te Allahu subhanuhu teala se tek Allahu më dhëruar e ndihmon njëm që të pastrohat. Sa ma afertit një rëjë afër... parën Allah subhanu të ala, aqmi i pastrë është, dhe aqmi shumë a rrinë pastrëtin Allah të më dheruar. Gjithashtu, pastrëtia Allah subhanu të ala është e përhershme, nëse pastrëtia kërjesave është e përkoshme. Pra në një rriju nuk e gëziston të dherën e gëzistencë, dhe dërshdu këtë përsëri. Nësë Allah subhanu e ta'ala ishtë dhe është dhe do tjetë në pafundësi. Thodë Allah i madhurunë në sonë mërje, më kadë khalakë tu kemi në kablu valem të kushheja, të kryeo vëmparë dhe nuk ishe gjë. Transmetohet që një për i mbretërve ishe duke hetur me ushtarë të ti, kur pa një burë të ullur në një një një, një pëme. E pa, e pa burë i kalimin e mbretë dhe nuk ngritë e pyritin mërkja nuk më njef kush jam, tha pot njof. E tha kush jam unë. Tha ti e a i që fillim jod, ishte një njësë një, një, një pik e pist. Fundi jodhët, është një kufon që vinerës të qelbët, edhe jetë a jodhët e thotësot, është ajo jetë, që ti më barku në të në bampis legje. Kuj e ti i gjithi. Pasërtia që kërkojt për njëriut, Arrihet, pasë të tje që kërkohet për njëriu që duhet të dedikojë Allah subhanu e ta'ala, arrihet vetëm anë të shëriatët. Arrihet vetëm anë të zbatimit të ligjëjët Allah subhanu e ta'ala. Si shka thënë Allah i madhërur, ka tërgurë për me lajki, like, thënë, Ne tu të, të përmë të sbihu Allah edhe të të këdis, në më hëndë pastrojnë në nga shdojnë me jetë edhe i pastrojnë vetët tona në dhurimin të Pastrimi më i madh arrije duke njiosur Allahun subhanuhu teala sepse njiësimi i Allahut është gjëja më e lartë që e afroi njeriu të qallojë me ndror dhe e pastron atë sepse gjithashtu dëshiroj kur gjëja më më e pastë dhe më e këngë. Por ne vallojmë ndëruar na ka thënë që mushrikët janë nejes. Fot fot Allah subhanuhu teala innamal mushriquna najs fela yaqrubu al masjid al haram ba'da amim hadha. Çabia është vendi i pastërtisë dhe mushrikët janë vit pislikë. Allahu subhanu ta'ala ka dhe më mushrikët inëm në mushrikune ne gjesë, dhe fele ne gjesë, në thot pislikë, nëse fele ne gjisë, në thot i pistë. Në mëndë në pistë, është një riu kur i bije në trupë një pëndishka që është, është pislikë në vetë vete. Nërsa pislikë dhe thot është ajoj që i bëm pislikët e tjera. Kështë që Allahu subhanu ta'ala ka qytu mushrike që ataj në vit p inema moshë kuon negs pandaj nuk u takon atyre që ta afrohen në vendin më të pastë që është Çamja sepse ata e kanë bërë pjesën e tyre me shirq duke i vënë Allahu subhanahu teala shok. Sepse ata nuk kanë njohur në të vërtet këto dy emra të Allahut mëdhëruar Qudusi subuh që thotë që Allahu është i pastër nga çdo mëti i pastër nga çdo gjë që nuk është akoma dhështisë ti edhe kënares ti. Prandaj transmetohet në hadith kudsi çet transmetonin e Buhariu se Allahu subhanahu wa taala thot më përgjënjestroi birrë Ademit dhe, dhe nuk i takon atit ta bëj këtë gjë. Gjithashtu më fyu birrë Ademit dhe, dhe nuk i takon atit të bëj këtë gjë, ta bëj këtë gjë. Përgjënjestrimi ti është sa i, sa i tha nuk ka për të si më kthyer mua Allahu më si herën e parë që më ngjalli. Atëllahut më dhëruar kërimi i dytë për mua është me i lesa kërimi i parë, ndërsa fyërja e ti është që a i tha Allah subhanu ta'la ka fmi, dhe unë jam i vetëm, së të lojë më dhurur, e samet nuk, nuk jam i lindur, e së nuk kam lindur, dhe nuk ka të barabartë me mua azja. Prandaj dhe punë më e mirë, e cilë e pastronë njeri unë është njësimi Allah subhanu ta'la. Transmetot nga e borin, radhjallohan hu, e transmetonimum Buhariu se profeti sallallahu alaihi wasallam më shpyetur kush është puna më mir? e mirë, tha, puna më e mirë është besimi në Allah dhe në dërguarin e tij. Domethënë besimi, besimi i sinqertë, besimi i pastër në Allah në mëdhruar pa shirq. Duhet që njeriu ta pastrojë zemrën e tij për Allahun e mëdhruar që ta bëjë të përshtatshme për të arritur tek Allah subhanahu wa taala. Sepse Allahu e mëdhruar shikon zemrat e njerëzve. Prandaj duhet që njeriu ta pastrojë zemrën e tij Shta shikoi Allahu subhanahu wa taala te zemrat e pastra, transmeton nga Buhari radiuallahu anu se profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë, Allahu mëdhor nuk shikon trupat tuaja, dha as pamjet tuaja, por shikon zemrat tuaja. Transmeto Munthimi. Prandaj njeriu do të, të, të për ndaj, duhet ta pastrojë zemrën e vet nga mendimi i keq, nga shirku, nga hipokrizia, nga suajfaqësia tamuj zemrën e vet me mendimin e mirë për Allahu subhanuhu teala, me dashurinë e tij, me frikën e tij, me me mbështetjen tek ai, me dashurinë e profetit sallallahu alajhi wasallam, ndaj besimtarëve, edhe çdo vepër tjetër të mirë zemër, si duhet, të zemër në zemrën e ti duhet ta ketë besimtarën zemra e tij. Dhe për këtë gjë Allahu subhanuhu teala ka thënë: "Jum la yum fa'man wa la banun illa manatallahu biqalbin salim." Atë ditë nuk bëjnë dobi as pasuria dhe as miqet përveç atyre, përveç atij i cili vjen tek Allahu me zemër të pastër selim të pastër nga çdo lloj gjunahe, nga çdo lloj tme te të, të cilin e përmban zemra një zemër e zemë njerëzve. Gjithashtu duhet që njeriu pastroj të pastrojë punën e vetë për Allahu subhanahu wa taala. Dhe për për të pastruar punën e vetë, dhe të pastrojë trupin e tij dhe edhe shpirtin e tij. Dhe për këtë e pastërtia, pastërtia është pastërtia e abdesit dhe e guslit që merr njeriu përpara se të lexoj librin Allahut para se dalim para lutjes e madhëruar në në namaz. Gjithashtu dhe namazi është pastrim për njeriu, është pastrim nga gjunafet, është pastrimi i një shpirtit të njeriu, sepse në të njeriu bën tasbih, e pastron Allahun asaj dhëmet, e, e madhëron atë në ruku dhe në sjeshdë dhe kjo gjë e pastron njeriu në dy aspekte. Në aspektin e parë është duke i fshirë ti gjunafet e para, siç ka thënë profeti sallallahu selam, çmendim keni nëse një lutë ndodhet pra shpisin në njëjtë për yush dhe lahen të pesë herë. A mund ngjeni tek ai ndonjë pesllik? I thani jo, faksur shembulli i pesë namazeve, me von të cilave vallahu vë subhanahu teala fshin gjunaft. Gjithashtu, namazi ndihmon njeriu që tit di pastër nga gjunafet e armën, për ne sa të Allah subhanahu teala inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, namazi ndalon njeriu nga gjërat e këqija edhe nga immoraliteti. Jedherse zekati është një shkak që që e pastron njeriu. Edhe një duhet ta pastrojë zekatin për Allahun subhanuhu te ala të japi atë gjësh më mirë, më e pastra. Prandaj thot Allah thot profeti sallallahu alejhi dhe sallam inallahu tayyibun la yaqbulu illa tayyiba. Allah subhanuhu te ala është i mirë dhe nuk pranon vetëm sa të mirë nga sadaka. Edhe sadaka është pastrim, prandaj Allah subhanuhu te ala thot khud min muali sadaqat tuha tutahiru humu tuzakkin biha. Merë për këtyre thotu profeti sallallahu alejhi vesellem merr për tyra sadaka që ti pastroshta kjo tregon që sadaka është pastrim e transmetohet nga Isha radhiyallahu anhu se ajo përpara se të jepet sadakën përpara se të jepet sadakën e pastron ata e përgatitë ata duke e parfumosur e thoshte kjo bie në dorën e Allahut përpara se të bjerë në dorën e atij që e kërkon transmetohet nga profeti sallallahu alejhi vesellem sa i lutej Allah subhanahu wa taala me këto dy emra në ruku dhe në sjeshdë thoshet subhahu qudusur rabbul malaikata wal ruh dhe kjo është një reforma vet namazit që njeriu kur bie në ruku ose në sjeshdë thot subhahu qudusur rabbul malaikata wal ruh dhe kjo lloj gjëje është shumë e përshtatshme ta thotë njeriu në ruku dhe në sjeshdë sepse kuptimi i saj është njeriu është i nënshtruar ndaj Allahut dhe kjo lloj gjëje është e çij e krijesës ndërsa Allahu subhanahu wa taala është i pastër për çdo gjë të ulët Sëpse robë i është robë dhe zotë i është me i larti, kërse njërijo është me i ultin dhe Allahot më dhëruar, dhe parneke për shtatët që njëjo të athot të legjenë në rrëku dhe nësë ështëda. Së burhën, këtë dusën, rabbu l-melaikët i vërruhë. Gjithë është të profeti sallam sallam transmitohet se thush të imbasin baron të namazin e vitrit, subhanel melik këtë dusë, subhanel melik Subhan k është i pasë nga është do e metë së nduësi el-kudus, i pasë rë gjithë është du, tre herë. Ndë po të shikoshë Allah subhanu e ta'ala në dy e jetë që përmëndu në fillin fare, e ka përmëndu e me ti el-kudus të bashkë njitur me mele ti el-melik. Sepse jo është do, do, do kushë që është melik, që është së nduës, është kudus, është i pasër, për kuna zimë mrejtë rëjtë dë njëzë përgj jan të pist, janë të mangët, janë njerëz pa drejtësi, bëjnë pa drejtësi njerëz që që humbin atyr në qafë, që u, u, qaf, u marrën atyr hakun, ndërsa Allah subhanahu wa taala, megjithësua sunduesi i sunduesve ka ndorë është dhe ka dorë çdo gjë, ai është i pasur, e vëzhdon mëte, është i pasur pa drejtësia, i pasur, vëzhdon e keqe. Prandaj do kjo është përshtatshme që Allah subhanahu wa taala thotë El Malikul Quddus, gjithashtu dhe profeti sallallahu alaihi dhe sallam e ka kuptuar të gjithë nga Kurani prandaj dhe në duanë ti thot Subhanal Maliki al Quddus e ka bashkëngjitur emrin Mel Allah te al Malik me al Quddus Allah subhanahu wa taala ka këto dy emra të mëdhej që kuptimi i tyre është se Allah është i pafaqesëm nga çdo mëti dhe ka kërkuar për nëshin e ta pastroj nga çdo mëti edhe ky pastrim i vazhdimet bëhet duke përkujtuar Allah subhanahu wa taala sa më shumë me zemrat tona me gojën tona dhe me gjymtyrët tona Përndë Allahu më dhuron nga Kurani që të gjitha krijesat e përkujtojnë Allahun më dhëruar dhe i bëjnë atë tasbih. Tusbihu lahu as-samawati as-subu wa man feehin. Tusbihu lahu as-samawati as-subu wal ardu wa man feehin wa min shay'in illa yusbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Faza Allahu subhanahu wa ta'ala suani isra 24. Çdo gjë i bën tasbih Allahu subhanahu wa ta'ala në çitën tok. Edhe çka bën atyre, thuat Allah subhanehu i bëjnë aty te sbih, qejt dhe toka. Edhe çdo gjë që është bën atyre, edhe nuk ka ndonjë gjë tjetër veçse i bën te sbih dhe e lavdëron Allahun e mëdhëruar, mi po ju nuk e kuptoni te sbihun atyre. Ai thot është i buti dhe falsi. Cdo gjë i bën te sbih Allah subhanehu te ala. Cdo gjë i bën te sbih Allah subhanehu te ala dhe pasron te ngjëzot me. Po besimtari se duhet të të cilët Allahu subhanahu teali ka dhuruar mirësi që sa ka dhuruar skujt për ndalla e mëdhëruaj urdhroi me lagj që të binin sejdë ndemit Ali selam. Dhe i urdrujme, laki, këtibin, Edhe kjo ishte sejdë nderimi për ademin Ali selam për treguar që ai ishi krijesë veçantë, për Allahu mëdhëruar dhe veçoi për për të dhënë këtë lloj përgjigje të madhe për të Allah ta dhuruar Allahu subhanahu teali për ta pastruar të çdo të mëhet, për të dedikuar vetëm atij çdo të mirë. Përndërë njeriu duhet ta përkujtojë Allahun subhanuhu te ala shumë. Për përkujtimin e Allahut kanë folur dijetarë gjatë dhe mbas asaj kohë nuk na premton shumë shumë për të folur gjatë për këtë gjë. Mirpo shkurt i mirë, por po përmban disa argumente për këtyre kemi që t'rregojmë vlerën e dhikrit. Për këtyre kemi hadithin e sahabit i quajtur që Al-Haris Al-Ash'ali, i ka treguar se profeti sallallahu alajhi wasellem ka thënë Allahu i madhëruar e urdhëroj Jahja, Jahjan a.s. për 5 gjera, që të punojnë me to dhe t'i urdhëroj bëni Israelit që t'punojnë me to. Mirë po aji, nuk ka të regojë atyre me njëherë të gjera, po unë nga dalsua pak edhe dherë sa i tha Isa a.s. O Jahja, Allahu t'u urdhëroj për 5 gjera që t'punojnë me to dhe t'i urdhëroj bëni Israelit që t'punojnë me to. Përndaj, ose urdhëroj, ose du t'i urdhëroj unë, i tha Jahja a.s nëse ti do urdë, atyre, me, frisa, të do të shkosh të thuash aty përpara me kan frizë të mos mëtonojë mua Allahu subhanahu wa taala. Atëherë, prandaj i mblodhi njerëzit në Betel Makdis, ai son murr jami plot, mbushën të gjitha cepot e xhamisë dhe u tha, "Allahu i më dhëruar, më ka urdhëruar për pesë gjëra që të punojmë to, edhe të urdhëroi ju që të punoni me to. E para e tyre është që ta adoroni Allahun dhe mos i bëni aty shok." Dhe shembulli që shembulli i atij që i bën Allahu subhanahu wa taala shok përsi shemu dhe ti personin cili ka blirë një sklav, me pasurin e ti personale, edhe i thot sklavit e ti, kjo është pia ime, kjo është puna jote, pra ne puno edhe mjep mua atë që, puton, atë që fiton. Edhe sklavit punon të edhe e jep të dikuj ti të, të përvejzot ristij. Edhe kush për ju shtë të knasht që sklavit i vetë të vëpër i kështu, një ko që ne i me robet Allah subhanu të ala. Mazhdomba se gjehet dytë thot Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar që të faleni. Edhe nëse ju faleni, mos u ktheni asnjëta zgjatës këtë shpjegimin, sepse Allahu subhanahu wa taala e vendos fytyrën e tij përpara fytyrës së robit të tij në namaz, përderisa ai nuk kthehet me zemrën e tij ose me fytyrën e tij. Jezusi u urdhëroi juve që ta gjeroni. Dhe shembulli i agjerimit është si shembulli një personi i cili është me shokëve të tij Edhe kam me vete një qese që ka erë miskuti dhe vjen erë të mirë. Edhe të gjithëve u pëlqen kjo erë e mirë. Edhe era e agjëruesit është më mirë tek Allahu subhanahu wa taala se era e miskut. Ju urdhëroi edhe kjo shkatra që të jepni sadaka. Dhe shembulli i sadakas është si shembulli i një personi, të cilën e morën robër armiqt, i ia lidhin duart në mashtafës, edhe e nxorën para njerëzve për ta vrarë, për të prerë kokën. Edhe aty atëri vjen Sadaka, domethën vjen njëri për, dhe do të thonë domethën e për shumë prozatorë, sikur sa Sadaka është një person i cili i vjen armiqëve dhe u thot ësa, sa sa para doni që ta lini të personi lirë. Edhe u jep, u jep, u jep disa knaqje ata dhe e lën lirë. Kështu shembull Sadakas, që e shpëton njëriun nga zerët e xhenemit. Edhe ai pastaj thotë, "Urdhëroj që të përkujtoni Allahun subhanuhu teala dhe kjo është e përcinë për përmandim hadithin." Ju urdhëroj që të përkujtoni Allahun subhanahu wa taala, se shembulli i atij personi që përkujton Allahun e madhëruar, është si shembulli i një njeriu, të cilin po ndiqte armiku me të shpejt, derisa erdhi në një kështjell të fortë, të madhe, dhe u mbrojt duke u futur brenda asaj kështjelle. Edhe kështu robi nuk mund ta ruajë vetën e tij nga shejtani, vetëm se duke përkujtuar Allahun e madhëruar. Hadithën e transmeton Tirmidhiu dhe hadith është i saktë. Kështu në hadith përmendet që Allahu subhanu ta'ala në ka urdhruar që të pokujtojnë më të dhe shemulli i ati që pokujtojnë Allahu subhanu ta'ala duke pasruar të në gjithë dhëtë mejët, duke, duke lartësuar emir në ti lartë, është shemulli i ati personi cili ruët nga shejtani duke o futë në kështia dhe kështia dhe që kështia dhe shë pokujtimi Allah në dhëruar. Sepse njeri ju nuk arruën do të vetën e vetë nga shejtani vetë me dhikër, nga që porta e shëjtanit mantës të cilës fëhyn të kënjëri u është shkujdesja shpërkujdesja në Allah subhanu të ala edhe ku njëri u shpërkujdesit edhe haronë Allah në më dhëruar atëherët e e mërë shëjtani edhe e zotronë zemër në ti edhe ku e përkujtonë njëri u Allah subhanu të ala atëherët tërhiqet, zvoglohet të kurët bëtimi zëvogel për nërë është qëtu e lë qi do thot i bën vezvese njerëzve edhe kur ata përkujtojnë Allahun subhanallahu teala hanas dhe mohon të rriqet. Fot ibn Abasi, shejtani është unë unjun mbi zemrën e birit Ademit dhe kur ai shkojdezën Allahun subhanallahu teala i bën vezvese. Ndërsa kur e përkujton Allahun e mëdhëruar ai tërhiqet. Fot Muadh radhiyallahu anhu ka thënë profetit sallallahu alaihi wasallam aju tregoj juve për punën më të mirë Edhe më të pasor tek sunduesi i ujit, domun tek Allahu subhanahu wa taala, për atë punë e cila ia ja, nge gradën njerit më shumë se çdo gjë tjetër, ndaj është më mirë se shpenzimi i arit dhe argjendit, ndaj është më mirë se sa ta takon armikun e ta godisën atë me shpatë, të, të godisën me shpatë, i thon po si i dëkur i Allahut, tha më e mirë se të gjithë thawarsh për kujtimin e Allahut subhanahu wa taala. Transmeton Timimi dhe më numaxh hadithin e saktë. Gjithashtu transmetohet nga Muslimi radiallahu nga Muslimi rahimahullahu Në Abu Hurajeh radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ishte duke ecur në një rrugë për në Mekkë. Ata kaluan pranë një mali dhe u tha shokëve të vet, "Kaluan të vetmit." Para kaluan të vetmit. I thanë, "Kush janë të vetmit të dërguar i Allahut?" I tha, "Janë ata që përkujtojnë Allahun subhanahu wa ta'ala shumë." Gjithashtu transmetohet në librat e Sunnetit, nga Abu Hurajeh radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Ata njërës lësirët ullën një i mejlisë, dhe nuk e përkujtojnë Allah subhanu wa ta'ala, kur ngrihen, ngrihen sikur të kenë qenë ullur, dhe për para atyren kanë pasur një kofom gëmari. Edhe ka përqenë kjo dhe mejlisi, për ta dy dhe një gjukimit pëndim. Në i të rësmetim thuët, që nëse nuk e përkujtojnë Allah dhe nuk bjenë salavat me profetin sallallahu aleyhu sallem, ka burdo penduar për të gjë dhe nëse dëshiron Allahu i dënon ve nëse dëshiron i fal. Dhe kjo gjë tregon që mezhgisi i dhikrit është diçka shumë e në rëndësishme dhe zhdol mezhgisi tjetër është pendim për njërin ose nuk e projekton Allahu subhanuhu te ala. Dhe kjo tregon se çfarë rëndësie ka pokutimi i Allahut mëdhëruar. Gjithashtu transmeton Imam Muslimi nga Azhar ibn Abi Muslim se ka thënë dëshmoj se Abu Hurajra dhe Busaidi që të dy kanë kanë dëgjuar profecin se selam se ka thënë është do popull, ose ata njerës të cilët ulen për përkujturë Allah subhanu e ta'ala, i mbulojnë ata me lajkit, i rrëthojnë ata me lajkit, i mbulojnë ata mëshira Allahut, u zbët atyre qëtësia edhe i kujtojnë Allah subhanu e ta'ala të grupi i lartë i me lajkeve. Vetëm njërë për këtërë qëtësia dhe që ka përmëndu më përkujtësasene më shmejë mirë, së shumë shumë gjëra do të cilat dëshiron njeriu të arrin në jetën e tij. Mendon pak që shoh shoqëruesit dhe tu tiën me like-et. Kudo që ti jesht ti. Të zbresh mshira Allahu subhanahu wa taala, gjë të cilën e ndërron çdo besimtar i cili thos vetes besimtar. Edhe për ti gjë falet. Gjithashtu zbritja e sakinës që do thot të thotë qetësisë. Për këtë nuk ka nevojë njeriu së domos në, në momentet e vështira të, të tij. Edhe të të dhe gjë rrinjë uh, një rrë duke përkuturë Allahus Muhana Ta'ala. Në vetëmi, e gjithashtu edhe më të tjerë. Të rrësmetoh nga të të më dhirë, rrëdhjëllë anëhu, rrëdhjëllë anëhu, nga Abdullah ibn Udishër, se një, një burë, i tha profetit sallësallëm, o dërgurë Allahut, por të të khajë që një nështuar shumë, pra ne më tërgudit shka, që të bëjë të dhe më së më thuë shumë gjë Ti tha bëj të bëjë dhe të rri fort pasaj derisa të vdes. I tha, le të jetë gjuha jote e njom me përkujtimin e Allahut subhanuhu teala. Edhe kjo gjë tregon që përkujtimi i Allahut mëdheur është një paradhurim më unë, të madhaja që ndihmon njeriu ta mbyllë jetën në fund të mirë, përndaj përndaj edhe ky person i tha që të kapën pasaj gjëje derisa të vdes. Edhe porizon sa ne vetë dha këtë logjë. Gjë tregon që është shumë më madh të qallojmë adhuruar. Transmetonim Abu Huraira nga Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë shembulli i atij që e përkujton Allahu dhe atij që nuk e përkujton Allahu nëse shembulli gjallë me të vdekurin Gjithashtu transmeton nga Abu Huraira radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka, thën, ka thënë ka thënë O Lloi i mëdhuruar un jam tek mendimi që ka robi im për mua dhe nëse më përkujton mua në veten e tij do ta përkujtoi un atë në veten time Edhe nëse më përkujton mua në një grup do ta përkujtoj të në një grup më të madh. Edhe kjo tregon se çfarë vlerë ka, Allahë, Subhanu, ala. Luzi, e vet, -Sajib, ka për huktimin e Allahut subhanuhu te ala. Ibnul Qayyim juozin libëvet el wabil es-sayb ka përmendur për përkujtimin Allahu më dhuroj shumë dobi e thotë që dhikri ka mbi 100 dobi. Me përkujtimin dobi vetë është largimi i shejtanit, është kënaqja e Allahut subhanuhu te ala, është se dhikë i largon mërzin zemrës, i sjell gëzimin zemrës, dhikri e, për, e forcon trupin edhe edhe zemrën e njeriu, i ndriçon fytyrën, sjell rriskun, i dhuron bukurinë fytyrës njeriu. Dhikri është porta më e madhe me anë të së cilës njeriu hyn për te dashuria me Allah subhanahu wa taala, gjë e cila është qendra e fesë është gjë e më e rëndësishme atë cilës njeriu arrin lumturinë Allahu subhanahu wa taala lumturinë që i dhon Allahu subhanahu wa taala në xhenet dhe të shpëton nga zjerret e xhenemit thotë min el-qayyim sepse çdo gjë ka shkak edhe shkaku i arritjes dashurisë dashurisë së Allahu subhanahu wa taala është përkujtimi i sa më shumë gjithashtu prej dobive është që përkujtimi Allahu subhanahu wa taala i hap atij fortën e njohin sallotë më dhëruar. Gjithashtu, për i dobive të tjera si Allah subhanahu wa taala e kujton Robin. Gjithashtu, një dashni për dobive është që i jep jetë zemrës njeriu. Prandaj thot, thot shehuni sa më të imia tregon Ibnul Qayyim nga nga profesori i Ibn Teimia se thot dhikri për zemrën është si uji për peshkun. A mund të thotë do të uji, mund të thotë do të peshku pa ujë. Gjithashtu Një për dobi dhe është se dhikri Allah së më khanët ta'ala është ushim për zemrë dhe për shpirtin të cilin për humbi njeriu është si shpirti është si trupin njeriut kur lihet pa ushim Për nejë thot Ibn al-Kajim që lova njëher me Ibn Tejmien mësë në madhët së bahot edhe ullët përkjiton të lovë në madhëruar dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Pastaj thot u kthye nga un dhe më tha, "Ky është mëngjesi im, të cilin pa mos e ha, më bien të gjitha fuqitë mia." Sa tho të më ka thënë një fetë ngjashme me këtë. Kur s'një herë tjetër më tha, "Un nuk e le për kujtimin e Allahut dhikën vetëm se kur ndihemi lodhur, që të shlodhem për të bërë një dhikër më të madh." Ë dashur po dobive është se dhikra Allahu subhanahu wa taala ja pastron zemrën njeriu në ndryshkja. Tëpse shtë gjë ndryshket edhe ndryshkja e zemës është mantë shpërkujdesis në lovës u hanëkale edhe ndikis të dëshireve ndërsa dhikëri e pasron zemën nga këto gjera. Sikur se gjithashtu dhe dhikëri për do bëjë e ti kaqa e afshin një një gjunafet e ti e pasron nga gabimit e ti tëpse dhikëri është një nga punën më të mira dhe si shka thënë Allah subhanu wa ta'ala, inë al-hasënat ju dhe hibën e sejiat, punë të mire, e fshim punë të kia. Gjithë është një përdo bive dhikrit është që dhikri e, e largon përden, e heqë përden e largësis në metrobit dhe Allah subhanu wa ta'ala. Ovla e zërgjith bëm nga bime, të gjith dhjem në gjunafe, të gjith e ndhjem vetën ton në, në disa momente si të abandonuar për arsye të gjunafeve tona të çmta të, të cilat në ndambullojnë çdo ditë, edhe e ndiej vendin që Allahu është larg nesh dhe kemi nevojë që të hyjmë tek porta e Tij dhe dijeni që porta për hyrje të kollos më natar është ti. Allah, për kujtimin e Tij. Allahu subhanahu wa taala ka porta të hapur për ato që duan të pokujtojnë atë dhe duan të afrohen tek Ai duke pokujtuar me zemër edhe me shpirt sa më shumëullon në mëdoror. Sigurisht e them gjithashtu një prej dobive të tjera është që zbret mëshira e Allahut subhanuhu teala, ju mbuloj me like-et. Edhe do bie fundi që do përmendim sot. Edhe sikur të mos ishte vetëm se kjo dobiji, do, ishë, do bi, do ishte të bish shumë më madhe, është njeriu duke përqejtur Allahun subhanuhu teala e shqetëson veten vetëm me diçka të mirë, sepse shpirti është siç kanë thënë dietarët, nëse nuk e shqetësonu me të mirë do të, do të shqetësoj ty me të këqija. Vetëm për kujtimin më të më kësaj mëante të kësaj gjë, e kaq të mirë që është për kujtimin e Allahut subhanuhu te ala dhe largimi nga gipeti, nga bajtja e gojë muslimanëve, nga kalimi i fjalëve nga njëri te tjetri, nga ofendimi muslimanëve të tjerë të tjerë gjunaft gojës, largim nga gjithë gjunaft duke për kujtuar Allahun subhanuhu te ala, vetëm kjo ndonëse një dobishë shumë e madhe për të cilën ka nevojë ju. Qoftë Allahu i namëdhuar Allah, të na bëj pra turistë që njehën, e njohin Allahu Subhanuhu Teala me emrat e Tij të lartë dhe cilësitë e Tij të plota, edhe të na mundësoj të adhurojmë atë me to, të na përnenë punë të mirë në sinqeritet të gjithë, Allahu ju shpëlot mirë gjithë. Kanë një pyetje. Në kuptimin e qoha, të mendoj se janë një rregullata për të dhënë krye dhe në masë. Edhe një herë Po. Allahu subhanehu ve teala më cenadır. Për kujtimin e Allahut do thotë që ti ta kujtosh Allahun subhanehu ve teala me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Dhe për kujtimin e Allahut me gjymtyr është ti e largosh nga gjunafet. Kjo është kjo. Hyn dhe kjo. Mirë, po këtu kur flasim për dhikrin, kemi kemi për qëllim që njeriu të përmend Allahun subhanehu ve teala me gojë, duke ndjerë dhe me zemër gjithashtu. Ky është qëllimi veçantë, domethënë Dhe dhe kërtu, që përflasim. Po për gjamië e si gjamië, vetëm e gjithë gjamië, ndërsa vëndi shëjnë është më i gjithë, normalishtë. Allah u ka thënë barak në haulehu, ne kemi vendu të begatia rëhtësaj, nuk ka thënë vendëm për ta. Në dërsa si gjamië, ajo gjamië. Normalisht gjemi një qëhëtë, di e se kushë është duke përbëdë nga muret dhe bërë nësaj është vëndë i faltarja dhe nësë nëzirot, a e qëhëtë gjemi një gjitha. Po, po, një dhe shpër lingua. Urdhra. Subuh, nuk është përmënu në Koranë, nuk është përmënu, ja. Pra në e thamë që është i pari e mërë, sepse ka dhe e mërë atje që të i përmënu i mëmraba, më më më më më inshallah, që janë përmëndur në hadithet e profetit sallam sallam të sakta, por nuk janë përmëndur në Kurani, janë pakt të emra fatigisht, janë të pakt, edhe Shekhi bënë Uthejmini, kur ka tërguar emrat të Allah s.w.t. në liben e vetë el-kawar dhe në muthla, të regullë dhe mëtë mira, ka përmëndur nga Kurani tëjtë të ditë e një emra të Allah s.w.t. ndërse nga suneti, profetit Salam sallam sallam sallam ka përmëndur 17 emra, Allahu qadir. Mordor. Nëçi futet. Normalisht do të thonjë që të gjitha arabët ose ata që flisin arabishtën, Allahu foshin. Si themin e Zot, Zot e themin e Zot e thonë krishterët, ata që edhe që futet janë shqipar. Ndërsa edhe mushrikët Allah foshin. Bismillah Allahu humme, kupton? Ndërsa ju arabët pastaj nuk besoj se kanë pasën emër tjetër, jo këtë. Po, kushuria e arabëve. Po, së vërtet. Nuk e di, po fatikisht po të, kjo është e vërtetë që ata janë kushuria e arabëve. Ne kemi fol domethënë që fat i Allah, përmban kuptimin El-Ilah që do të thotë i adhuruari, mësimi i parë që kemi fol për imin Allah. Edhe kjo logjikë ka bën arabishten drejt për drejt. Fakti që në arabisht nuk ka nuk ka në arabisht kjo është veçorie e këtij emri. Ës asnjë shkronjë që shqiptot l në arabisht nuk ka. Edhe shkronja domthonjë gjitha është vetëm l. Vetëm emri i Allahut subhanuhu teala, Allah shqiptohet me l. Dhe kjo është një veçori domthonjë këtij emri. Nëse përse për këtë gjuhës ë, Ibn Timia thotë ka treguar domthonjë që gjuha e çefutëve që sot është shumë e ngjashme gjuhën arabe. Ai sa thonë Merete Teuratin në gjuhën çifutëve, edhe lexoja edhe kuptoja për ti rreth 50% vetëm nga arabishtja që i jipe vetot. Me që ka shumë ngjashmëri. Dhe nuk u shudit domthonë që ky emër domthonë emri Allahut subhanuhu teala këtë që domethën dhe tek çifutët në në, në në të njëjtën formë. Mirë, por mos harro diçka që ne kemi thënë në muslim që emrat Allah e Allahut subhanuhu teala nuk janë të konfuzuar me vetëm këto në Fann. Ka dha emra të tjerë Nuk nëjë ka të reguar ato, kështë dhe të thëtë që nuk eksistojnë, masë nëjë ka të reguar në nëjë mërtit nëjë profetim për para. E rëndësishme është që këto e me që nëjë ka të reguar, kjo është dhe të detyrojnë që të njohim. Uton, në nëndesa ka të jetër të mësej është më shumë si kuriozitetë. Allah shu'lën yë një një një një një